Informazio praktiko bat hasteko dirudienez GPSa erabiltzeak buru moineko funtzio batzu desgaitzen ditu. klik, itzaltzen, lasai ez da betiko, bainan ala ere intezgarria da. Ba azkenean teknologia berriak bai super bikainak dira, bainan gure lehengo ohitura batzu edo gaitasun batzu ere desak ertarazten aldituztena agertzen baita. Poliki, poliki. Bon, azkilean gaur egun hain itzek telefonoan, gps bat badute, lehenu auto eta maziren tomtom delakoak horrein telefonoan badira eta horrein auto berrietan gainera integratuak dira, ez duzu autorik. Eta miarritzen itzordu bat duzulaik be, gauzak semplifikatzen ditu. Eh? Ba, ez dakit zer dugu zen manani, miarritze eta angeluko karrikeak nola futituak diren ez dut iniz deusulertzen. Enfin, après je n'ai acheté pas cette rue rouge GPS à la ville et je connais de soli et je turnea, de soli et je connais de soli hein on dit annoncé à chouri bon tourner à droite tourner à droite il y a là même à 10 franchises GPS à trompatena il a toutes une antenne la il chez gitoko dugu erraitenduena eta berdinena da. gure ustea hor delako ere GPS k erraiten badu egi izango da Google Maps, ahont gutxi etxidu edo gu, Google Maps ek, ahont gutxi etxidu izah polar famatua edo arboletan agertzen den musa hori, hori esker, diakiten albaita, ipar hanun den, bezinek hori, eh, niktipitan ikasi dut hori, baina bo, horain iPhoneak obekidira, eh, bidenak daki hunek, inkistabatek agertzen du beraz orientazio trezna hori esker, alagatik gure buru mekanismo batzu ez direla gehiomartxana edo ez direla gehiago erabiltzen bon, logikoa da azkenean, baina gure gaitasun kognitibo batzu dezgaitzen ditu ez dugu gehiago pentsaketarik ikiten gure burua orientatzeko espazioaren logika ere ulertzeko eta bax eta buru muinean memoriaren zona, nor antolaketa eta erabakien, erabakien hartzeko gunea er, guneari lotua den uh, hortan itzaltzen da gune bat, parte batean bisten da Orduan zueniko hipokampoa lanean jarri lagunak telefonoa baztertu, zenta eguzki tempesta gertatuko delaik eta gure sateliten komunikazio trezna guziak suntsituko dirarik miarritzen ez galtzeko beharrezko izanen danaski bederen orientazio minimo bat jakitea. Bestenaz, erosi sozialisten tisartabat. Zein da lotura? Bo, ez du dausik ustekorik egarran zineko gaiarekin, mainan iduriz sozialisten logoa Arroxa esku artean, zautzen uzielogo hori, hipster bilakatu da, hori, jakinez aziena. Ots, so klasi, eh? bizar luce eta kasketa buruan eta orain PS alderdiaren logoa bizkarrean. Oitam abi dolaretan saltsen du estatu batuetako marka batek, hipster marka batek. Ots, zer ganei du, be logoa aski zaharkitu bilakatu dela, eh, barkatu, aski azbin bilakatu dela, vintage bilakatzeko. Ideiak emaiten aldituen zuleak, eh? Suen isko horrein. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitsa piz. Hits. Hits eta putz. Hoiterazen hau txet, laster, fredbegoet gurekin izango dela, eta hori amak minuta bagnea orkesteko, e lortegi anaiak eta gurekin ere isabela, bahetxen iritzia ura, aipatuko dugu gaur. Musikan gelitzen gira, eta sostut, ba, belako taldearekin, belako bizkaitar taldeak, idatzi baitu bere Facebookean ean oar bat, aspertua baitzen musika munduko matxismoaz zartibat irakurtzen nauzieta. Hainbat forma eta koloreetan ikusi dugu belako ganako matxismoa adierazita. Eta ez da lore eta krisek baino sofritzen dugun zerbait. Lauroi eragiten gaituen arazo bat da horretaraziz belako taldean uh, lau direla eta bineska bi mutiko direla. Eta hemen, bera zagertzen uh, dena, be konzertu baten ondutik, jendeaz gehiago neskekin edituztele hartu argazkiak eta mutikoak paso uh, beti haien fisik Lotutako, eta edertasunari lotutako oharrak egiten uh, zaizkielan eskei eta hori azpimaratuz uh, prentsa musika alternatiboan bereziki uh, gertzen dela eta hortaz uh, aspertuak uh, direla, kasetaritzak kul cool horrek duelako ere egiten um, akats eta akats hori, matxismoaren uh, alde hilun hori musikan eta beraz prentsan agertzen uh, uh, dena, baita jenden eta zalean artean ere fosas pique el carisqueta tot duta l'eco quide va ba asko dire adibidez e, neska batek eh ni diesandakoa eh qué bien tocas va ba, ser mujer o la cual mutilla en partes ve ba, derrazaran eta gainera ondo, ondo joten zu, esta? Eh arrigarrea izango balitze bezala. edo kontzertu baten ostean ba, jendeak eh neskak asko burixeten gazkide. No no solo kon las chicas, taola cual Eta bueno, horrek ba, mindu egiten da ditzu ez Eta bai, ez da hainbeste detail e, honetan azaltzen den hau izaketa e, strukturarki agertzen den e, polarizazio bat ez da. Belako taldea beraz hemen entzuten dugu hegodun baleako jen azken diskotik artu kantua eta notik itzeta putzen, beraz, entzularen izgiritzia isabela bahitxia itza.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 Ego taldea egodun baleak kantuarekin, egan bezala, e, belakok salatu e, du, musika mundu hortan e, den airean den machismo hori eta horrekin e, be, borrokatzeko beste agertu da taldea eta horrek horregatik ere giri bat emandu. Bere Facebook horri aldean erramezala infozazpin entzuten handuzia elkarrizketa taldeko kide batekin egina izan dena. Eta jakin ere interneten nahi bauzia jakin Euskaldunek zer begiratzen duten bere ziki TBI-sa deitzen den webgunea sortu berri da. Euskaldunok sarean ikusten ditugun bideoen sailkapen automatiko bat da eta lehen bertxuntan eguneko, asteko hilabeteko eta urteko Ranking aldakorak eskaintzen dituzte. Hau momentuz, youtube begiratuak diren bideoak dira bereziki. Algoritmo aldetik, simpleago baita, YouTubeko bideoak kondatzea eta bax. Ez nis egin eta sunetan xartuko, bainan, TBI-sa, xa, txemango interneten, eta hor, euskaldunek zein dituzten bideoak, ze bideo bereziki begiratzen duzten, azken horrenetan, egunetan, asteetan. Hor, ikus gai, entzulearen orain Isabela behetsa, Suri. Egenon, ipar eskaleri huntan, serkatzen duguz se alkartarsen mota ja ikitzen ahalden, barnek eta kostalian artian batek pu denaklotzan gitu hoida hurra. Hurrak besorbu ya mendialdiandu eta bebi dia itxasuan urenzendu. Menditik itxasulat hur edangarien kudeatse komolde desberdinak dia. Hour edangarian koudertse ko bi mol desutien nawayart herri eta our chinikatek Herri edo chinikabatek behur hour shaia de beak koudertsen ahal du shuchenka bestekal is kontratu baten bidez, emprecha pribatu bati ustendie houren koudensa a dibides jibun leku ko du hurren koudensa hartzen chinikaten kuntu maulek eta beste herritipiedibatek ben hurxaiak bek kudeatzendie. Hebentikaitzina, uskal elkargoak hurren kudeantza begaina hartzen beitu, hainbat bu hauste ukrenan dutu, egoeradez berdinak betia leku batetik bestila. Lehenik hurxaiak jarri eta entrentenitu behardia. Leku sumaitetan, henetik kampoko embestizamentiak egin zutiena, Hala nula aimikuse altian hurra luraen barna serka juiteko barna beno barnaago ko saaduan saizteko segure juntsien. Enbestisamentu hoik hordia wano pakatzikuak. Bestele kusumaetetan ez utie hur hordia kaspalditik kambiatu, hur saia hartzea utzidie hur galzehandiak jaginez hoiko araberi tuberkodia nuispait. Bigarenik hurk antiitatiak kudeatu behardia. Baona inguko hinauxiek hura bereumi la bisi saler se urtatu behardie urteotan, Lekuka genteioia doblatzen de laik udan, bez hur hartziak egiten dutee ustaize asparneko hurxun lakzian bestiak beste. Bardossen aldiz garagardo egile bat plantatu delaik hur sindikatai hurrain euneko hamar hartu deio hurra esinar gortuzko hontarzuna baliz bezala. Lura nun nahi hartzen dien bezala hurra berbanela te eman beharko sako ekonomia sakratiai. Jugarrenik hurrain kaitatia zaintu beharda. Erobi basteretan sentzibizat ze se uratsak jamaiten dutieko saduaik ez shortzeko ereka basteretan. Noizpait hun harttzen da merkeago dela hurra esezkosatzzia jurachan notzia beno, berri Huna azkenin. Azkenik hura pretio Suzenbatian berggunk e denek lralde osxuan. Preziio Suzenak eztu baitezpada eraanahi hur merkena, Katateteko zerbutsu bateek betu Hatik nihuek etekinik eginga gabehurra gainean untsalizateke. Sen zuhurtan ez dukomprenit zen egan orte hon darin, ego lapurdiko elkargoan hartu dien erabakia, fite fitia araberitu dutie empresa erraldo jekin zuten kontratiak. Hots, Veolia, Leonez dezo su Suez, sor empresak, nuspeit bastertuberko dia, hiuen artian huran mercatian euneko berzia, bertia eskietandie etekinak eginez, bai heben, bai afrikan eta bardin indian. Alernsis esperan chadut coudern sa publico indienne syndicate hala hala jarekitzen halkodia la hoy sa susenena ene hostes Isabelabaretz, milesker zuri entzulearen iritzian, hemen, eta musikarekin segitzen dugu, hitz eta putzemankizunean, zurekin fredberuet. Bai, gaur bakioko bidea hartzen dugu, elorteia nahiak talearen disko berriaren deskubritzeko. ak Ki Minister taleean ibiliak izan diren kideez osatua da. Talearekin, arekin, kantatuak ziren hiru diskoa atera zituzten. Geroztik, laukotea izatetik hirukotea izatera pasa eta elohtegian naia txtu zuten. Joiektu honetan, inglea utzi eta euskaz kantatzea erabaki dute. dute.la Bizpairu ururtea atera sotoan edizizio mugatuko epearen ondotik hemen dugu beraz bere disko berria. Elojtegi senekoa. El Hizkalki, taleak rock and roll eta melodiak gozoak nahasten ditu. Folk gutxuko alako power pop, gibertigahi eta alai baten eskaintzeko. Kantuak laburak dira eta melodiak landuak. Beran ejanetan, buzz cocks, undertones, real kids, red cross edo Elvis Costello bezalako taleak maite omen dituzte. Gitarraz, basuaz eta bateriaz osatu rock formazio klassiko batekin, erortegi... Bederatzi kantuz osatzen da, ogoi tameka minutuko iraupen matentzat. Kantu horietan gainera, Almost Saturday Night, deitu John Forgetiren bertsua grabatu dute. Joy is on to the rodeo And you know some good old boys are ready to ride Cause it's almost Saturday night Gonna push the clouds away Let the music have its way Let it steal my heart away And you know I'm going Outside the ringing The night frame is bringing me home When you hear that locomotion Get ready to ride Cause it's almost Saturday night Diskoaren gradazioa, Mungiako Gaua Estudioan egina izan da 2008ko abuztu bukaeran Bertzea bertze, fi erete talean ibilia den aitor abi horekin. Honek gainera, teklatuak jo ditu kanturen batean. Bertzale, jona xer zu bentsu ere hori izan dute, bertze gauzen artean masterizazioa zarduratzeko. Bukatzeko bentsuleak, ahulkatzen izuet elortegi.bandcam.com webgunea bisitatzea. Bertan, diskoa bentsuteko, baina nire telekargatzeko parada izanen duzue. Neraletik, bertzerik ez orain goz. Asteuntako hortan usen zaituztet, diskountako lauaren kantuarekin. Ez itzi egtzean. Zuekin bakiotik, otik, elortegi anaiak. Ez dakitz erekin, nire buruaz, ez da nola erabaki, gure dosuna. Que se acabó, ardía, ves tu gota, me gané en esa suerte tercia, nada más eres, sayá tú con ahí será sin daisy Zona izela, zindagizu astana Ikustozak abuaren, argira piztuko da Elortegi Anaiak, bakiotik elduden taldea Ondoko aste arte beste, kronika bat denzat laster hitz eta putzemankizunean Gure Gomita Josu Martinez izango da Filme egilea eta ikerlariak ebe, aspadiko filmabata txeman baitu artxibuetan 1286 urtean Lumier anaietariko batek filmatua hemen, Euskal Herrian eta gainera ebe, irude formatuan Pentsa orta zarituko zauku bihar bai honan baitute atalanten Bostak eterdi mementuz, Euskal Herriatetan berriak zurekin Bernadetargain Muzik Jakin nahi handia da egun horren inguruan, etaren ahmagabatze eguna baiunan iraganen da, juri adierazi dute, apilaren zorsiko egunerat deitu duten behogoi bat bakkeartisauek, hautetxi, kargudun alderdi politikoetako ordezkari sindikalista elkarteetako kide eta beste eragileziren deitzale, ez dutexe eta sunikeman egunaz, bainan frances gobernuaren parte arzeali eta ikela, parada obede errepikatu dute, segurtasun neugien gatik ezintzutela eguna bera nola iraganen den zehaztu, bainan ondoko egunetan berri gehiago emaitea hitze dute. François Fillon, le republikan derdiko president bozetarako hautagaiaren jitekari, ipare euskal eriko xare antifasistak, elgarretaratze bat antolatuko du bihar miarritzen, hitzordua seio honetan emaiten du miarritzeko Irati erakustokiaren aitzinean. Hogoita bost urte presondegi galdeginak Julien Waierten kontra. Asteleen etikunat paueko asistetako kortean iragaiten ari da Hogoita sei urteko beskoiztagunen ausia, Abdel Aki Madaden hiltzea akusatua da eta hau du ere berazela hiltzailea, Duela lau urte gertatu zen droga trafikabati loturik hauziaren deliberoa atxaldeuntan jakin behar liteike. Aztiker, ikerketa soziologikoen ikerguneak, ekonomia sozial eraldatzailean enpresen lan inkesta bat egindu, eskolegi mailan, orokorrean, eta sozialeko langilean, ordain xariak, besteekin komparatuz, apalaguak dira, bainan, lanpostua galtzeko iriskua ere, txipiagoa dela, erakusterat, emaiten du. Ez utxegir ostegununtako Jokozkampo saioa emeretzi urtez ezkerparetako eskuskalari profesionala izan den, Abel Barriola gure gomita izan den baita. honeko naiz ze, ze bueno, beti guztatu zaikirolau eta urte askoan zehar hortatik bizial izan dut ontaz disfrutatu dut eta eta tzu izan du nahi, zorio oso argi daukatik. Bere ibilbide osoak ondatuko dauku Abel Bariolak maiatzaren zazpian jokatuko duen azken partida arte, donostian agur garen bere ibilbide profesionalari. Abel Bariola jokozkan posa joan ostegununtan alatxaldeko zazpietan, errepika ostira alatxaldeko bostorenetan, euskalijatietan. Pirilaren sortzia izango da etaren desharmeatze eguna, Baionan iraganen dena, Goizberiko gomitak ostira luntan, bakearen artisau berri hauek maite iratzoki atxik berrituzeko kidea, Jan Olastiri CGT Sindikatukoa eta Jean-François Lefort sortuko kidea.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 Ostegunetan bidasoa tak, punken bankizuna. Eta ustireletan metal garrazia, metale bankizuna. Metal garrazia, nidaier, eta nigrutal. Euskal irratiak musikazalean irratiak. Itz eta putz, itz eta putz, itz eta itz putz. Itz eta putz, itz eta putz, itz Txaren hitzulia horrein hitze eta putze eta ondotik jamezala Josu Martínez gurekin izango da. Eta lehen geia bai begian baita kazeta edota media bazken ere apiaren zortzan milaka izanen gira bakearen aldeko artisauak hau da begiak emaiten duen titulua, bakearen artisauekin eman dute printntsaurgekoa eta beraiek ere bakearen artisauak direla jakinarazi. Gainera, batzeko deia egin egin diete baketsusen eta garen arrangura duten nahi, apirilaren sortian Bayonan elkartuko dira. Uh, hor berrian belas bideo baten agertzen da prentsa horrekoaren. Xi bat eta hori loturik ere sinatzaileak nor eta uh, iritzi de Jberdinak Eta Rajoien iritzia ere, ongi iruditzen zaio etaren ahma gabetza, baina trukerik gabe. Argian ere, eh? Gai Nagusietan da, baina Napiskabat Apalago, eta kaseta puntu eusen ere, haundiz maiten du, Gaia dabideak bainaako desahme, egunean parte hartzeko deia luzatu dute, bake artisauek. Nekane Txapartegi presoa Espainiaratzea hon hartu du Suizako justiziak. Estradizioa baimendu duten epailen iritziz, Txapartegik ez du modu sinezgarrian frogatu alizan torturatua izan zela eta Espainiak ere ez zituen salak horiek behar bezala aztertu. E, nekane Txapartegiren egoera, aipatu ginuen hemen gomita batekin Suizan preso da. Estradizioaren behazen beraz, diakinik beraz Espainian Torturak jaian situela berrian beraz gehi nagusiten ore Eta greba ere ziuta ipatzea behinan greba Hezkuntzan gaur ikasleak kalera irten dira loomzeren aurka protestatzeko. Berrian gain nagusietan hemen ikasleabertzalek deituta, ininbat ikasle greban dira. Euskal Herriko Unibertsitatean eta uh, lom ze ezi berri bi sistemari aurre egin lelopean bideo bate hemen berrian eta argian ere... Uh, gai nagusietan, gai nagusier erraiten aldugu, milaka ikasle bildu dira eguerdean egungo, ezkuntza sistemaren kontra greba egunean, segipen urubila ere egin du argiak hemen, diakinik saare sozialetan ere, ainitz aipatu dela, irudi ainitz agertu dira gauroko mugimenduaz. Gauroko mugimenduaz. Urte asierako telesail honenak eta txajenak. Hemen argian gainagusietan ere, uh, bega izka izagigeren kronika, eta hiru emakumeren arteko historiok korapilotzu eta iluna, ez zoiko superheroi eskizofreniko bat, thriller psikologikoa, batzuk existitu ere egin etzirela imaginatuko dut, Beste batzuk ikusi ditudan agen ez ur ez ar du. da gaizkak idazten duena astapenean, beraz telesaileta zai den jakien nahi baduuzi argia puntu dena. Eta amiantoaren kaltei nola aurre egin, eztabaida da baida hori argian, talde politikoek euren proposamenak mairatu dituzte gaurko osoko bilkuran amiantoaren plana pentsazio funtsa, institutua, mapa, viktimek beren aldetik irtenbideak galdegin dituzte. Eta alttsaasuko gertaerak terrorismo delitu gisa ez hartzeko eskatu dute laurogeita zortzi diputatu eta senatarik manifestua izenpetute Eiota EHxe bildu Podemos Europako Kataluniako Alderdi Demokrata erk IU en eta konpromiseko haute txi argian aipagaien. Eta bestalde, gazeta puntu, eusen, xala guztien ateak esten dizkiote frente nazionalari. Mario Marexan Le Pen uh, apilaren amekan gitekoa dela dirudi Bayonarat, maina momentuz, ezin gelari katseman. Eta bestalde, Bayonako Kutsabanko okupatu dute, kamporatzen edo kale, kaleratzen kontrako ekintzaileek uh, okupatu dute egun, eta hor gazeta puntu, eusen, xe Eta media bazken aldiz, uh, biar François Fillon hemen ga gaindi izanen baita. Uh, Beher naiteka ipatzen zuen bezala, elkarretaratze bat izango da, bere aurkako elkarretaratze bat, beraz, uh, kolektibo antifasistak eta Jean-Yves Violier bloglariak deitzen dute beraz, biar hatxaldeko seiontan irati gela haintzin eratuita miarritzerat. Han baita Fillon. Eta sudo esten aldiz gai nagusi tenore untan, galderazko ikurrao, nor dira Londreseko atentatuko biktimak. Goizuntako erasoaren ondotik beraz, xegipen berezia prentsa gehienetan eta bigarren gaia aldiz. Gizon bat atxilotua anversen belgikan, uh, behienden kontra autobaten zerarrik jo uh, duelarrik. Hauzen, prentsana ipatzekoaten oreuntan eta gai nagusienak behitzat horiek zein dituzten. Eta uh, laster maia muruaga, gurekin izango da, mah bat, amabos ah, bat minuturen buruan, kantuzkantu bi, eh, mankizunean bihar maidek zabalegi zanen baitu gomita. Eta sunak emanen dauzkigu bainan, orain itzeta putzen gomitaren tenorea zinemaragoaz. Itzeta putz? Hatzaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, Euskal irratietan. Gaualdi bat bihar gauean baionan, mila bederatzi deonta, ogeita masai urtean, eta mila batzionta urtean, iru filmatutako irudiak ikusgai izanen baitira, eta horiek Euskal Herrian hartua. Katalantzen iraganen da, hori, Selebazk bi-cinema gaualdia. Suediarekin iruro gehiagaren amarkadan Euskal Herrian filmatutakoa gertuko dute, baina bereziki eta ortara joango gira gaur duela laro gehiurte irude formatuan hartu irudiak gurekin Josu Martínez zikerlari eta filme egilea hartzalde hon. Bai, hartzalde Euskadi deitzen da, hogeita bi-minutuko dokumental hau, ez duzu filmatu, ez? Hadoz <laughs> bitzen hori osortua. <laughs> dula larogei urte, beraz, zerbait eh, deskubritu dut, ala ere, eh, irude formatua ez de, dela, jadanik, bazen irude formatua dula larogei urtea ipatzenan liguzu? bat eh, nondik abiatu zen esperientzia hori? Bai, nik ere orain eh, filma honekin batera deskubritu dut hori, eh, politada askotan zuk esatzen duzun bezala, pentsatzen dugu egin oren eh, avatar da dago filmekin eh, eldu dela eh multidimensiona eh, hori eta eh, ikusten ditugu prentzan eta esatut ez da zu eldu da hiru dimensio sinema eta uh -mm. e, bestea afinidada bai e, gauza zarrag dituko da eta ne, ikerketa hori egiten hasi nahizelerik eh garaiko prensa zinematografiko eta zoiten eta oh, hartu nahiz e, irri erdi batekin nola garaian ere gauza berak esaten ziren prensan mm. edu da irudimensioetako zinema eta beste afinida eta iduridu mm. garaian e, gara, garaio batzuetan etortzen duen e, uain bat dela irudimensioetakoa eta nagero pasatzen dela eta beti edutzen dela zinema lau hori ez. Mm -hmm. ordan, Historia egipikatzen da ez? Bai, ordan zurera leheri antzuteko be... ogeta amaseian 19. ogeta amaseian Louis Lumierrek eh, eh, zinemaren asmatzaile izan zen Louis Lumierrek eh, be egizuen teknika experimental bat zinema gelief eh, zu, deitu zuena eta bezen eh, gaur egun irudimensiontako sinema deitzen dugun hori edo horren aurrekari bat eta bon vera jainek ez arahze bat urte paseak eta bon asmatua zuen 1900 mendearen bukaeran 20 eta 20 ematea baina iduriz beti Erreiten zuen, e, falta zuela zerbait, eta o, zerbait hori zen mugimenduaz gain erliebea ematea ez. Mm. Dazkenean, atseman zuen e, modu bat, hor, eba, hogetamasean, eta orkestu zuen bere deskubrimentua, egin zituen e, filma gutxi batzuk horren e, inguruan, baina meherziren lunetak, horrein dikere irude filmetan lunetak berri bezala, eta iduriztien dira etzer sobera, oitzen hortara, etzen egusatzen, eta, behaz, ba, esperimentu horrek etzuen izan arrakastan dirik. Eta mm -hmm. egiten zidea filma guti batzuk, esaten bezala, eta kurioski, ba, horietako bat, Euskal Herria buruzko dokumental bat da, mm -hmm. Euskal izenekoa. Garai hartan estrainatu zen Parisen eta dola leku gutxitan posibile zen, e, ba, dimensio horiek ikustea, basa laguziak etzutenako horretarako teknika, Ba oso gutxi ikusi zen garaien, eta, eta geroztik, ba urtxe, ba, archibo batetan, egon eh, da, parixen, eh, urtez. Mm -hmm. Eta ba, plazera di batekin aurkitu eta ekarri dugu hilabete batez Euskal Herrian ikusadien lehen aldiz. Ze hori da hilabete batez eh, eskubideak hilabete bateko ditugu lako, do dituzo lako bakarrik ez? Bai... Eh, Bon, pate, pate cinema, pate bon, ekoiztetxeak ekoiztetako filmoa da, dokumental bat da, eta bon, nik e, manakien filmoa hori egin zela, orduan pixkat bon, e, atxetzenen atxeman nuen, ahien jabetza e, e, zela, mm -hmm. zaukaten nahiak, arazin nuen prozesu bat, luze dioko zuena esplikatzea filma atxeman arte eta... E, Boa, nik nahi nuena ikerlari gisa eta zen, kopia bat euskal gelditzea metiko ez, ba, ikerlariek e, ikusia alizateko eta filma interesantea da, ba e, kultura mailan ere eta tala, baina e, horiek, ba, bueno ekoiztetxe privatu bat da e, horretatik bizia filmak alokatzetik eta filmak produzitzetik eta orduan horien interesuak arrezen, ba egpea eta ez zuten inola zerena ba filmaren kopia bat Euskal Herrian betiko hogeuritza mm -hmm. orduan ba bo, negoziatu dutik e, ba hallokattzea onartu zuten nilabete batenzat eta batentzat batean nahi eginuen beste emanaldi egite egiten genituen Euskal Herrian. eta ba, been horrela, ba, ezaguttzeera eman egiten dugu filma hori eta ba euskal Herrian haman lekotan ikusteko. Haukera okay honen da. Mm, Behintzat, bihar uh, bai honen ikus gai izango da. Bai. E, beraz, irude formatoa malibada betaurikoak beharko dira? Bai, bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Doe, betiko, ba, gizu, denenek, txan, e, bai, Betiko barketsu denek doai nitze gara dituzte paperrezko garaioateko paperresko baitaurreko horiek ba, urdin eta, eta eta gorri eta luilumierren e, sistema ba, printzio berdinean e, oinarritzen zen eta beraz e, luneta horiekin estereokopia e, lortzena du, hau da e, erliebea lortzena du, ez eta Biziki, biziki, e, ez daik, harri da, edo, edo polita da, ez, ezan ikerakutxu dugu irunean eta, eta bilbon, eta jendea oso harritua gelditzen da, ba azkenean duela laro gehiurteko filmo delako, ikusten ditugu, ba, ba metiko, E, Irudi ega imestetan ikusitu nago, zorsongoan zen filmetan edo gure zorlekoan edo Euskal Herri baserri munduko mm. ramuntxoren munduko mm. Euskal Herri hori bena ikusten dugu erliebean irudimenziotan orpata alako gauza bitxibat mm -hmm. eta polita dena. Um, eta, zer gatziki Ipar Euskal Herria zuten beraz, uh, proiektuan ziren beste filmean tartean? Eee... Nik uste hori baduela, badukeela arrazoi bat, eta erren behar da, Euskadi deitzen da filma, baina Ipar Euskal Herria Bakarrik agartzen da, ez? Ta mm. eren, bada ere badaba, e, baina gauz interesante bat, ez? Horregun, e, batzuek Euskadi deitzen dute mendebaldeko e, hiru provinziari bakarrik, baina mm. garaian ba euskadi erabiltzen zen euskal herri guztia izendatzeko, ez? E, baina eh zergatik eh euskaldunei buruzko filma bat ba bestu segurki jakitenal, baina nik uste eh eh simplea dela eta da filma hau da eh teknika berri hori probatzeko eta luzitzeko nolabait eh Teknika horri it sinpartak ateratzeko egindako filma bat hau da e, denbora guztian filma bukaen bilatzen da erliebea, bilatzen da sakontasuna horren mm. e, efektua bilatzen da ez. Eta orduan ba, Euskal Herriko e, paisaiek eta kultura bereziki, e, bueno, danza eta pilotak eta olago baiten alzuten segurazki... E, bidea, eh, maiteno zuten eh, alako irudi ba, harrigarri batzuk sortzeko publikoa harrituko zutenak ez? Mm Horik -hmm. e, ikusten ditugu, hainbat eh, dantza eta, eta alakoak, eta beti plano ez berdinak daude, hainbat sakonera ez dantzari ezberdinak, eta orduan, biziki ongi eh, filmatua da eh, sakontasun hori lortzeko eta mm -hmm. eh, aski harrigarria da. Eta gero uste ere... Intesantada, jale in, ere ikustea, nola, ba, zugezak ziren bezala Euskal Herria zuten, baina hori horieztela, uste dut, intesantadela, horieztela kaso isolatu bat, nahi dut, honekin ni hogartu nahi zen gauza bat, e, da nola, zinemak aurrerapen tekniko bat ukanduen aldi bakoitzean, e, aurrerapean tekniko hori edo teknika berri hori e, probatzera, e, erakustera, Euskal Herri da etorri diren zinema handiak haundiak handienak ere, ba Euskal Herri da, ez, e, eta berezik ikipara Euskal Herri da. Lumi haiek aiek, aiek, e, asmatu berritan egiten duten lehen filmetako bat mila sortziron eta laro asmatzen dute zinema eta laro eta maseian, etortzen dira Euskal Herri da biarritzera itxasoa filmatzera mm -hmm. e, lehen filmetako bat da Gero soinua asmatzen da e, hogeita marreko amarkadan, hogeita marrean, da frantzian estudiotik kanpo filmatzen den, lehen filma soinu duna ere, Euskal Herrian egiten e, dute opeide bazk, mm -hmm. eta hori ere, ba, zergatik, ba, teknika berriari, e, Euskal Herriko e, kantu eta ez, e, itze modu eta horiekin, ba, hep ezatu ko'sutelako filma soinu du batek ba baliozuela hemen egitea gero hor xungoeltzen kontua dugu ere, zaren filmak, berritan, e, te, du gorez har filmak televiztasmatu berritan 50eko marka markadan, galdetzen dakote ko'te mundukuko kolekuei buruzko telesailbate egitea egiten du Paris egiten du Berlin bainan egiten dituen lehen bi kapituluak Euskal Herrian egiten ditu mm -hmm. eta horrek badakigu ba Iru dimensioak asmatu zirenean, edo erliebea asmatu zenean ere, ona etorri zirela. ez mm -hmm. da, bueno, badago alako kontinuitate bat, ez mm -hmm. askotan, ba, beira zeisen esan ditudan, eh? orzongo ez, lui lumier, ez tira jende tipiak, ba, ona etorri ziren. Zer da, era erakartzen magnetiko berezi bat, hemen? Ez, tutuzte, keio uste dut, mm -hmm. e, ba, dela ba, de kultura berezi bat, eh kontu hori euskaldunez eta eksotismo arigotuta bai, bai. eta gero bestaldetik ba eh ba hurbiltasuna dagoela ere esan nahi dute. Mm -hmm. ba ez zuten joan behar inuitak eh e, grabatzera e, itsasontzi bat hartuta eztekin nora tren hartuta Parisetik lasterri bez zeuden mm -hmm. Antropologo filmatze horiek egiteko aski urbildutela azkenian Euskal Herria, Jolida, ez? da, bai. Pirinioetako indioak bai. da izan zintuzten euskal duna, gaz? Bo, ede indioak, beraz bihar ikusgai, Josu Martinezzuk aurkitutako filme hori bihar aurkestuko baituzu bainako atalant zinegelan eta horren ondoan ere, izango da suediak batek agertu filma ere, bitz Zerri jango zinuke hortaz? Bai, e, e, Iaz, e, beste e, Euskal Herriko Uniberzitateko beste ikerlari batek, argibeluak beleuak H-man zituen e, Suediako Telebistan e, Bi, bi, bi fi, Suediako Telebistako Archibetan beste Bi filma e, Eskualerriari buruz or, Egoaldeari guruz konkretuki eta Irunogiko markadan eindako filma dira, Bizekieda Herrak eta horiek bon, ere ikusgai izanen dira bai eh baionan eta ni gustetut barrio duela horren ere irudientsekoa da e, euskaldunei buruzko irudientsekoa baina Maurizia Pandero jole agertzen agertena agertzen dira txalapartariak eta txalaparta lehen bisiko aldiz e, agertzen diren irudiak dira eta Interesantea da, ez da boi, e, lehen esaten ba, bat etortzen da, ez? Nolak, potarrak, suedi ere, alemanak, inglesak, frantzesak, in, in, etorri diren, batetan Euskal Herri da filmatzera. Mm. Ebe, hala, zuen biharko gau aldiaren e Josu Martinez, erjamezala, gurekin ginuen mileskera. Bai, aio! Itz eta putz, Hatzaldeko bostetatik seietana, Arantxa iridearekin, Euskal Irratietan. Eta hitz eta putzen, segitzen dugu orain, be, artistekin ere gelituko gira, beste arte mota batekin, musikarekin, kantuz, kantu, aipatzeko tenorea, Maia Muroga Hatzaldeon. Arratxaldeon, Bai. Bai. Tazu? Bai. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ba maider zabalegio jartzuarra, izango dugu biharko gomita, e, aspaldian eskenatokian ikusi gabe, ba berriz ere itzuli baita, e, zuei izeneko bere bakarkako lehen lana plazaratu berri baitu elkar disketxearekin, eta jala bada bere berri, berriak jasoko ditugu ezta. Zan e, dugu aspaldian eskenatokitik kanpo, e, askok ba, gogoan hartuko baitzenuten, e, maider eta alaitz eta maider bikote ezaguna, eta ba, maider, e, zabalegi, e, izan zen e, Bikote hortako artistetariko bat, eta alas, ba, orain e, bide berri bat hartu du, eta bere dizkadeskobitzeko aukera izango dugu. Pozik, beraz, maide jenia itzuleraz, maia? Bai, bai, pozik, eta egia esan haztua, e, garai batean asko entzuten zen Bikotea izan zen, Isilune e, handi bat izan zentarteko, eta ba, orain, ba, deskubritzeko gogorrekin behintza bai. Orduan, nolako musika egiten orain maidezek? Ba, esango dugu, amarkantuzi osaturiko lana argitaratu duela, e, musikariz lagundua, hurbila e, Artola, Joseba Loñatz, Dani Benegas, eta e, Carlos Arantegi e, elkartu baitira Mai Bertsabalegirekin e, proiektu honetan eta ban, diska, pop e, ritmoko diska bat bada e, orotariko gaiak lantzen dituenak Baina esango genuke bagian maitasuna eta askatasuna ez, direla konstanteak bere letretan. Kantu batekin agurtzen gira beraz, ze kanturekin maia? Bagian aurrera pensin izan dena, hitz debekatuak izaneko lana, gainera e, e, ikusi dezakezuna ere bideoklip bat kantu nenpean egin dutena. Bai, egia, boan beruntxorrekin agurtzen gira, kantuz kantu emankizunen bia atxaldeko, Lauetan duda, bai? bai duda bat, duda zenuen dela Bai bai bai duda bat badut ukan dut. <laughs> biak bizadena atxaldeko lauetan biak. eta larun batean atxaldeko bostetan horregatik da e, badana hastekokizu. E, bai. Lau bost, bost Lau bost bai, eta hittan bost bedin alderantziz Gago bost eta biak bai, larun batan lau. Are jotan bego mileeskak maila izan untsa Baiz. rdu kantuz kantu emankiunean maila muruagarekin eta maiderrekin egoiteko beraz eta hitz eta gurtzen zaituztet. biar gaueko behatziontan emaiten dutzetikzordua hitz eta putzen asteunako bilduma horbaita entzten hal eta Berlin larun batean atxaldeko lauetan ejan bera. Antzi klik kliklik egite amaite gausia Euskalgatiak puntu eus webgunean Hman goitu emankizun guziak, очку çarственu uxarratako, aketa dauzi izanya batuz Zwelatko, Ha Trustee Lembl z tamaifan… izanya tera duz, Zweratko etan Örstatokipen skoren